Ons gaan begin met Jesaja 55. As ons nou sê God is aan die werk en ons oog val op hy vreemd, dan is God somtijds inderdaad vreemd aan die werk. Ons verstaan nie altyd sy manier waarop hy moet ons werk en deel nie. Ons krij somtijds die indruk dat dit soos een jokkie op een skilpad is, wat aanjaag uh, en sê vinniger, vinniger, um, is dan nie een beter manier om by die wenstrip te kom, is om met die skilpad te rij nie. Um, maar Jesaja 55 is een gedeelte wat juist iets vir ons kom sê, dat God groot is, um, dat God in beheer is, dat God anders is as ons. Kom ons luister wat sê Jesaja 55. My gedagte is, is nie jylle gedagtes nie. En jylle optrede nie soos myne nie. Soos sê die Heere, soos die jimmel hoer is as die aarde, is my optrede verhewe bo jylle optrede. En my gedagtes bo jylle gedagtes. Heere, in die ochend wil ons Ja, ook daarin kom vasthoud, dat jy baie groter is as ons. Jy is anders as ons. Jy is God. Jy is almachtig. En ons as mense verstaan jy nie altyd nie. Maar dankie dat ons weet, jy is in beheer, en dat jy elke tree van die pad saam met ons stap en al kronkel die pad en al is daar vreemde afdraaie wat ons vat, is u by ons die grote God wat voorsien in ons leven. Amen. Gemeente, mag daar vir julle van ochend ook genade en vrede wees en het kom van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere en van die Heilige Geese werking in ons Ons skrifleesing van ochend, Genesis 37. Kom ons lees daar vanaf vers 1. Jacob het in Canaan geblei, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge geblei het. Hier volgt die familiegeschiedenis van Jacob. Jozef was nog jong, 17, toe hy kleinvee opgepas het, saam met sy broers die seens van Bila en Silpa, sy pa'se vrouwens. Jozef het slechte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seens was Israel die liefste vir Jozef, die seen wat in sy ouderdom gebore is. En daarom het hy vir Jozef lang kleren met mouwe gemaakt. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Jozef liever het, As verenige van hulle het hulle een afkeer van Joosef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Kan ek, voordat ons verder gaan, dalk net gau wie van julle is die jongste in julle gesinne waar julle gebore is? Wie die jongste kind? Wie is die jongste kind? Dit lyk vir my, as ek hierdie verhaal lees, dan is hulle bederf. Alle jongstes is bedorwe brokies. Daast ook um, kinders wat alleen kinders is, hulle is in elk geval bederf, vermoed ek, wat die enigste kind is, maar as ek nou hierdie verhaal lees, dan klink het vir my of dit een... Um, een reel is wat maar van die bybelse tyd afkom, die jong ookies, die jong kinderkies, die laat lammiekies, hulle word lekker bederf. Julle gaan nou seker vra waar pas ek in? Ek is ook die jongste. <lacht> so ek kan praat uit ondervinding. Goed, vrienden, ek het so n gedachte om na ons oor Jabes die week van gebed een tykies spandeer het, om uh, met Joosef'se verhaal aan te gaan in een kortreek. So, ek weet ek het verlede jaar toe ek hier gekom het, het ek um, ook oor Joosef'se verhaal vanuit die ander hoek gepraat en ek het van die goed wat ek toegesê het, gaan ek verochend herhaal om net die fondasie te lee vir die volgende paar wekes boodskappe oor Joosef en oor sy leven. Kan ek net baie vandag hou Joosef'se verhaal met julle Deer gaan. Ek dink jylle ken die verhaal uh, selfs beter as ek. Ons het groot geword met die verhaal van Jozef. Um, Jozef wat inderdaad dan nou die witbroekie van sy pa was. Um, en dat op een stand om sy broers besluit het maar hierdie bedorwe brokkie moet ons een plan mee maak. En toe hy veel toe gaan en ek, jylleke maar gaan lees daar, hy moes, hy moes etelike kilometer stap om na die vee gaan kyk. To het hulle om in een sekere sin voorgelee, en toe hulle omkry, toe dink hulle maar vandag is die geleentheid, ons gaan een plan maak, met Jozef, ons gaan hem uit die weg het rijn, um, en toe is daarom een van die broers, ek dink is Ribbon gewees, wat tot sy sinne gekom het, en hierdie verantwoordelikheidsbesef, het omgetref en gesê, jyne maar ons kan nie ons broer doodmaak, kom ons, kom ons trek sy kleer uit, en ons keer dit, en ons smeer het vol bloed, van een wilde dier, en dan gooi ons vir Jozef aan die put en dan kan jy nie maar daar, Um, een rikkie vertoef. En hulle doen toe nou so, en um, daar kom toe nou een klomp kamele voorbij van handelaars, en uh, hier kom een geleentheid om selfs geld te maak uit hulle boete wat hulle so kwaad maak, en hulle verkoop vir Jozef as een slaaf aan hierdie handelaars. Gaan terug na Jacob toe, wijs die kleren, sê pa, oh, ons kleinboete is dood, en hulle hart is ook ons sy seer, en Jacob vat het nie goed nie, het um, is sy, um, sy bedorwe brokkie, sy jongste wat gebore is toe hy al een ouwe man was en hy Jacob rouw en treer oor die sien van hom wat door een wille dier verskeer is. En dan sien ons hoe dat hierdie verhaal uh, uitspeel dat hy in Potipharse huis beland as een slaaf en in daai tyd was een slaaf niks nie, hy het geen rechte gehaad nie, hy was die besitting van iemand anders, En telkens lees ons in hierdie verhaal dat God by Joosef was en dit uitsonderlijk goed moet Joosef laat gaan het. Soveel so dat hy naderhand die bestieder van Potipharse huishouding was. En Potipharse huishouding was nou nie soos die pastoriesene nie. Dit was, dit was soort van, maar een soort van een bezigheid wat hy gehad het met klomp mense, Uh, wat vir hom gewerk het, slawe en, en al wat die dinge, so dit was, a, dit was amper al vir bezigheid. Opgang gemaakt, maar hy bly nog slaaf. Geen vooruitzicht dat hy die status van een slaaf so kon een kant toeskyf, en hy bly is slaaf. Maar hy kry hierdie positie in Potipharse huis. Hy word amperal al vir daar. En dan denk hy vijand, maar wat, dit gaan ham te goed met Joosef. En hy gebruik vir Potivar sy vrou, en sy verleive Joosef, en Joosef sê net, daar is nie een manier, ek gaan toegeen nie, ek het veel respect vir Potivar, vir my baas, um, ek is in sy diens, en ek durf nie, uh, toegeen aan die versoeking nie, en met een bose plan, bewimpel sy dit so, dat hy aan die einde van die dag, aangeklaar word, en in die tronk beland. Daar in die tronk, onthou hy was 17 jaar oud, daar nou al een tykie verloop. Daar in die tronk begin hy weer onder. Hy is in die tronk, maar hy is nog boon op een slaaf ook. En daar het hy een rikkie vertoef en gewonder. Daar is my so kans, hy gaan nie uitkommie. die rest van my leven gaan ek in die tronk blij sit, tot ek dood. En toe weet ons nou van die bakker en die skinkers drome, en Jozef wat goeie uitleg het aan die drome, uh, die bakker wat so sterwe, en die skinker wat so blij leven. En na baie jare is die droom toe nou vervul en die skinker is terug na die faroese huishouding toe en Josef dink maar dis my kans, ek het moest ham contacte en hy sê vir, vir die skinker, jongens jy nou daar by die faro kom en in die kringe beweeg en daar is nou iemand wat die behoefte het aan die droom wat uitgelee word, onthou my toch asjeblief man en so hoor Joosef net niks nie, en die tyd gaan verby en Joosef bly in die tronk Maar intussen, in, laat God dit goed gaan met Joosef. Hy raak op een die, die sleetel draar in die tronk. Dat is van die tronkbewaarders wat sê, Joosef, jy is so loyaal en getrouw, jy kan vir ons die dere open toesluit. Weer een leiderspositie. En spuit daarvan, dat hy slaaf is en in die tronk is. En dan kry die faroe, een droom van die hongersnoot die oorvloed, jylle ken die droom, Nie een van sy wijse mannen kan het uitleen nie. En ergens in die faroese moedeloosheid toe onthoud die skinker. Maar, baie lang terug was hy saam met my ookie in die tronk. Jozef had drome uitgeleed. En hy sê vir die faro, ek ken iemand in die tronk, sy naam is Jozef. En die slim mens, ek weet hoe hulle die, die tyd bepaal nie, daar van die commentare wat sê, 45 minute nadat die faro skies nou vir my moderne taal, vir Joosef een whatsapp gestuur het in die tronk en gesê het, ek wil jou sien. Toe staan hy voor die faroe en hy word verheef tot onderkoning van die land. in die posiesie om sy eie familie sy leven te red van hongersnoot en ook die hele nasie um, wat rondom Egypte was. Van 17 tot 49 jaar oud. Ampe 37 jaar het Jozef sy swaar krij omself afgespeel. 37 jaar lang. Kom ons onthoud dit net soms so as, as die achtergrond van Jozef sy verhaal. Vrienden, as daar nou ooit iemand was wat een slagoffer was, dan was dit nou Jozef. Ons het gedink, Jabeus was een slagoffer van sy omstandighede, toe ons in die week van gebed oor Jabeus bekie gepraat het, maar Josef was by uitstek een slagoffer van sy omstandighede. En in ons wereld, waar ons leef vandag, lijkt het amper asof daar net slagoffers is. Ons voel allemaal ergens te nagekom, onze slagoffers, of van een politieke systeem, of binnen my familie, of in my werksplek, ons is slagoffers, en dan wil ons op een manier wraak neem, en terugkry, um, ons sit met een stuk bitterheid, in een wrok, en, en, en ek hoop die wiel draai, dat die persoon kan terugbetaal word. Jozef was een ware slagoffer, Ek kyk nou nie televisie nie, jylle sal dit nou baie vannig achterkom in my voorbeeld wat ek gebruik, maar as Jozef sy leven vandag so afgespeel het, dan so hy heel waarschijnlijk opgeraap gewees het door Oprah Winfrey. Ek dinkie sy is mee op die kassie nie, maar sy was die klets en dan so sy nie net een half uur moet, moet Jozef gesit en praat het nie. Sy so klinees asielkundiges en sy en therapeete en alles daar gehad het om te probeer verklaar, wat met Joosef gebeur het van 17 tot 49, amper vir 43 jaar lang. Maar toe hy op 49-jarige ouderdom voor sy broer staan, hy is onder koning van Egypte en hulle kom pleit om genade, om kos vir hulle familie te vat, toe was Joosef nie getraumatiseerd Jozef het nie een bitterheid in hom gehaad nie, hy het nie in woede uitgebars nie, um, verseker nie wat sy broers verwacht het nie, sy broers het gedinkt, maar, maar as, as, as ons nou besef, dis ons broer hierdie, gaan hy ons terugbetaal, hy wil ons terugkry, dit wat ons aan hom gedoen het, gaan hy nou aan ons doen, maar niks daarvan nie. In plaas daarvan om wraak te neem op sy broers, lees ons dat Jozef vir sy boeties goed was. Hoekom? Ja, hulle het verdien om in hulle eie mind terugbetaald te word, maar hulle het nie besef dat hulle een broer gehad het, wat oor hierdie baie jare jyn God leer ken het, en een man van God geword het. Hulle het een broer, wat hier voor hulle staan, wat volwassen geword het, en wat moedernis en liefde na hulle kyk, en nie daarop uit is om hulle terug te kry nie, wat nie een slagoffer is nie, maar een oorwinnaar. Ons het gesien hoe dat Jabes van een slagoffer na een oorwinnaar beweeg het, met sy gebed, die, die bekende Jabes gebed. Maar hoe het Joosef daan geslaag, om te beweeg van een slagoffer af, na een oorwinnaar. Ek het uh, verlede jaar ook oor hierdie concept een of twee goed gesê. Ek dink die eerste waarheid waar aan Joosef vastgeklauw het, was dat God groot is. Toe hy met sy broers begin praat, toe sê hy vir sy broers, Julle, ek is die God nie. Hoe dink julle het ek hier gekom? nie op grond van my sievee wat indrukwekkend is nie, nie op grond van geluk wat na my kant toegekom het nie, nie omdat die dobbelsteene van my rechtgeval het nie, nie per toeval nie, God het my hier kom neersit. Dit was Godse plan. Dit is die plan wat God 37 jaar teruggemaak het nie, dit is die plan wat hy uitgewerkt het voor die skepping van hierdie wereld. So het God het beskik dat Jozef van die posiesie sou kom om sy eie familie en die nasie te red van een sekere dood. God is groot. Hy is groter as die heelal wat hy geskep het. Hy is nie die een wat die sterre in plek en dit beheer en, en zorg laat alles Loop in hierdie groot-grootskeping van ons nie. Hy is ook persoonlik betrokken by jou en my leven met een plan wat hy vir elkeen van ons het. Hy is ook in beheer van alles wat moet my en jou gebeur. En nou maak dit betuimese kwaad. Want ons wil nie hee dat iemand ons leven moet beheer nie ons wil nie hee, iemand moet ons leven beplan nie, want ons wil self die luisels in ons hande hee. Iemand skryf hier oor, dan sê hy, ons is eindelijk maar soos een klom verdwaalde skapen, wat nie beheer wil word nie. Ons wil nie beheer word nie, selfs al is dit God, aan wie ons ons volkome moet oorgee, ons wil het nie so heen nie. Om te sê, God is groot, is om daarmee ook te sê, dat God in beheer is van my lewe. Ek kan nie onthou, of ek dit, um, toe ons verlede jaar oor die Jozef vana gepraat het, dit, dit by aangeraak ange, het nie. Um, die Hebraeuse tekst, die Oud Testament, word anders gelees, as wat ons, in Afrikaans en in Engels en in die meeste ander tale lees. Ons lees van links na rechts. Hebrews lees jy van rechts na links. Heeltemal verkeerd om. Het is onverstaanbaar dat die Hebrewsse Bijbel so is. Jy begin rechts en dan lees jy na links. En ek denk jylle dit ook al so beleef, van achter toe voor en toe. Dat as een mens van achter toe, voor en toe, probeer verstaan, dat jy na 10 of 20 of 30 jaar, as jy terugkyk, kan verstaan, hoekom het goed in my leven so gebeur? Hoekom het goed in my leven so gebeur? En dan besef jy, maar God is groot, en God is in beheer, en God het een plan met jou leven, as ek in die situasie is, verstaan ek dit nie, Ek raak gefrustreerd, omdat God op een vreemde manier met my aan die werk is. Maar as ek oor 10 of 20 of 30, betek hier 100 jaar of 200 jaar in die geschiedenis terugkijk, dan verstaan ons hoekom dit so moes gebeur. Het is deel van Godse volmaakte plan. Daal kan jylle baie syke stories uit jylle eie leven vertel. Uhm... En my eie lewe was daar baie goed waarover ek vraag gehad het, en um, dalk het ek dit al ergens gedeel met julle, en as dit nou vir die tweede keer is, wees maar vir my Jan, is die tweede keer, moet um, dit dan nie weer vir ons vertel nie, ons ken nou al die story, en, um, Maar ons was in Albertinia gewees, en ja, ons vriende het allemaal begin kinders kry, hulle het so mooi beplan dat die kind saamgeval het met pa of maas en verjaarsdag, die eerste saarsie kinders het gekom, die tweede saarsie kinders het gekom, en Jan en Karin sit daar in die pastorie, ons het niks nie, ons het stefies, en die gemeente begin vir ons vraag, weet julle nie hoe nie, kan ons julle help, hoekom maak julle in die pastorie sy kamers vol nie, daar was vijf slaapkamers, en het raak vir ons een verleentheid, Uh, en ons onttrek ons self, en ons sluit ons self, toe ons wil nie daar praat nie, uh, dit is vir ons te moeilik. Toe uiteindelik het, uh, het ons na infertiliteit toe gegaan, daar by Tijgerberg, Prof Kreeer, en Prof Kreeer het ons gejelp, en uh, die bewys van Prof Kreeer, sy hulp, sy daar langs Karin. Um, maar, een het gewonner, ons het gewonner, hoekom moes ons so lang wacht, voordat ons kon ouders raak. Waarom is die heren bezig? En toe ons een aand by een vrouwendienst bijeenkomst, die verhaal met, met die vrouwens deel, toe is het natuurlijk snot en trane, maar die ongelooflik het gebeur, dat, dat mense van Riverstal af, en selfs Moselbaai af, van ons die volgende dag gebelde gesê het, ons is in die selleboekie. Hoe hanteer jylle dit? Help ons, ons sikkel. En hy het eindelijk vir ons een geleentheid geraak, om ander mense wat daarmee sikkel te kan help met ons eie story wat ons het om te deel. Die sêle met my diabetes in 2003, nie verstaan, hoekom dit met my gebeur nie. Um, maar die goed gebeur en as die ou nou na 17 jaar terugkyk, dan verstaan ek min, maar ek verstaan toch so ietsie van, hoekom die heren dit ook in my leven toegelaat het. Dit is een waarheid. God is groot, Hy is beheer, hy het een plan. Die tweede waarheid waarin Joosef vastgeklauw het, is dat God voorsien. Nou Godse voorsienigheid is maar nie dat God een plan het en die plan waar maak. Nou ek besef nou, ons Raakbeet het nou verlede jaar eindelijk baie positief uitgedraai, um, maar net voor die wereldbeker was ons allemaal daarom in die posiesie om te sê, wat doen die africhter? Daar is hier sy plan aan nie, Wat nog te sê van een plan B? Hulle speel sonder een plan. God het een plan vir ons. En hy is bezig om die plan uit te voer. En dis nie plan, soos ek net al gesê, wat hy gister uitgedink het nie. En dis nie, nou kom daar een moeilijk ekje oor my pad, ons is sonder kinders of, ek word met iets gediagnoseer, nou sit God met sy hand en sy haare en hy weet nie wat om te doen nie. God het nie een plan B nie, want sy plan A is plan B nie, want sy plan A is die beste. En hy werk sy plan A uit in ons leven. John Murray het hier oor geskryf en gesê, Godse plan vir ons leven is volmaak. Godse plan vir ons levens is omvattend. Dis tot my best wil, maar het bly ook een geheim. Dit ontvou elke dag soos wat ek in gehoorzaamheid achter Jesus aanloop. loop. So ontvou Godse plan vir my leven mag God voorsien. Godse voorsienigheid beteken my net, hy verzorg my, hy onderhou my, hy is betrokke by my, hy los my nie alleen nie. Toe Joosef daar op die troon sit, in sy boeties, kom stampvoet in daar hom, kon hy terugkyk oor hierdie 37 jaar ampe van zwaar kry. Weet jy hoe lang is 7 jaar? Van sla wees, van in die tronk wees, kon hy sê, dis ook om ek nie een slaghoever is nie. God is groot. God is in beheer van my leven. Selfs toe ek nie hoop gehaad het nie, selfs toe ek gedink het, ek gaan nooit, ooit weer die status van een vry mens heen. En die feit, dat God voorseen, dat God sy plan met my leven uitwerk, maar die waarschuwing is, vriend, en daarmee wil ek afsluit, die waarschuwing van ochend is, God werk op een vreemde manier, hy werk somtijds op een stadige manier, ek sou heel waarschijnlijk, as ek hierdie verhaal moes gaan skrywe het, dit anders geskryf het. Ek sou heel waarschijnlijk vir Joosef, toe hy 17 jaar oud was, en nou net klaar met sy matriek was, um, en hy wou, toen nou hy in die sport ingaan, en in daie tyd was klipgooi eindelijk die enigste sport waar hy was, so, glo ek het Jacob om, gemotiveer om die klipgooi uh, te presteer, en toe hy so deerdring na, na die volgende rond is, toe, toe maak hy sy skouwer seer, en hy kan nie meer klipgooi nie en daar sy beroepsportloopbaan daarmee heen. En sy pa sê vir hom, Joosef, jy kan nie by die huis kom sitte, niks doe nie, jy het papieren nodig, jy moet 'n certificaat huis toebring, en hy stier hom naar die universiteit van Egypteland toe, en hy sê, daar gaan jy swat, soos Hannes B. Rek, jy gaan swat B. Rek by die, by die universiteit van Egypteland, en jy bekwaam jouself. En dan raak jy, kanseliesmedaalje venner, die topstudent, En die faro sien vir Jozef raak en hy sê, man vir jou kan ek gebruik. <coughs> ek stel jou aan as onderkoning van Egypte. Jy het presteer op universiteit, jy is net die man wat hierdie job vir my gaan doen. Soos wat ek die verhaal geskryf het. Vijf, zes jaar en Jozef is daar waar hy moet wees. En hy redt sy eie familie en die nasie van Egypteland. Die God nie. Godse plan was 37 jaar lang op een vreemde manier moet ompaaie saam, op een stadige manier, het God sy plan A, laat uitwerk en laat waar word in Jozef sy leven. Ek verstaan nou nog nie hoekom dit 37 jaar gevat het nie, maar God weet, dalk sou Jozef as hy na 5 jaar sy studies, en um, daar ek sê hoe neers ook gedoen het, en sy artikels en al die goeders, daar gaan sitte het, en een groot kop gekry het, ek kom nou net uit die universiteit uit, kyk wat sy status het ek, ek is onderkoning van die en dan so hy heel waarschijnlijk, sy boeties, as hy in die posiesie was, gegraind het, vir hulle teruggekry het, wraak geneem het, maar God het een pad met Joosef gestap, om uiteindelik vir hom te bring waar hy moet wees, geestelik volwassen, die mens wat God kon gebruik om een nasie te red. Vrienden, ek weet, die here stap moet jou ook een unieke pad. Die stap moet ons allemaal een unieke pad. Mag Jij soos Jozef vasthou in die twee waarhede. God is groot, hy is in beheer, En tweede een, God voorsien. Al denk ek, dit is my einde. Ek is vir 37 jaar aan die ontvangkant van swaarker en leiding en ek sit in die tronk en ek is een slaaf. Ek hou vast daar aan. God voorsien vir my. Mag dit ook jou belevenis so wees. Kom ons bid samen. Heere, ons wil net by u kom sit en somme oor ons leven dink. Heere, ons gedagtes gaan terug na ons geboorte toe en hoe ons leven al sy draaie en sy omwentelinge gemaakt het, dier die school, na school, opleiding wat ek dalk gehaad het, Toe ek begin werk het, Toe ek getrouwd is, kinders gekry, dalk gesky is, nieuwe werk moes aanvat, getrek het, een moeilike baas gehad het, stik een familieverhoudings. een familie verhoudings, en een klomp vreegtes ook langs die pad, heren, en nou is het, hier waar ons vandag is, in 2020, en ons leven het vreemde paie geloop, en Ons verstaan nie altyd as ons terugkyk, heren, hoekom dit so moes wees nie? Maar ons weet, heren, hy is groot en in beheer en hy voorsien vir ons. Ek hoef jy slagoffer te wees nie. Ek kan nie oorwinnaar wees, selfs in die 37 jaar van so haar krijt toe Joosef in die tronk was. Heren, help ons om in die waarhede vast te hou. Ons hand ook maar baie keer, baie keer raak ons gefrustreerd en ons verstaan nie, ons raak moedeloos. Maar dankie dat jy dan onder ons inkom en ons dra. Heere, dankie vir jy plan met ons levens. Dis volmaak, dis omvatting, dis tot ons best wil. Dis a avontuur om te sien hoe dat u ook ons pad vir ons rig en lei. In Jesus naam bid ons dit. Amen.